Mycket lyssning Nu jävlar Med en enorm hosning som jag kommer få klippa bort Så <laughs> eh, spelar du jag. jag spelar också in Det är ju ändå bra eh, Det är ändå bra att du börjar med att tala om Vad du får klippa bort Ja, ja, men det kanske någon saknar för att den finns ju uppenbarligen inte med i den färdiga boden. om jag kommer <laughs> ihåg. Det får vi se. Så kan det vara. Det har gått en vecka, Jakob, sedan vi pratade senast. Hur mår du? Det har gått en vecka sen, senast. Eh, hur mår jag? Hur mår jag? Jo då, jag har hunnit med allting eh, den här veckan. Jag har gjort allt och lite mer. Känns det som. Mm. Jag har varvat världen, varvat livet. Eh, jag vet verkligen allting, allting, den här veckan är jag på eh, resande fot nästan hela tiden eh, För jag jobbar ju lite mm. med den här lärarstiftelsen som jag sitter i styrelsen för Och den här veckan har växt så mycket mm. så olika spännande arrangemang Så det har jag varit iväg på lite hit och dit eh, Imorgon ska jag till Stockholm på, det här släpps ju några dagar senare Men idag när vi spelar in på onsdag så är det imorgon som jag ska till eh, Stockholm på ett stort seminarium med tre olika lärargrupper som har vunnit eh, det stora läspriset. Så de ska få presentera sin undervisning och hur de gör för att jobba läsfrämjande då, i tre olika åldersgrupper. Eh, så det ska bli mm. spännande att få ta del av det. Det ser jag fram emot. Mm. Annars är det så här, en av dagen här, andra dagen där, tillbaka hit och dit, en dag på skolan, en dag dit och hit. Eh, så det är spännande. Och naturligtvis den enda dagen, det är en av två dagarna i veckan som jag penslar in på jobbet. Första dagen när åhärets första snö har kommit. Och jag tror, om man skriver på kartan över Sverige, så skulle man kunna dra ett streck typ 65%. Alltså norra 65%. Och så målar man det grönt. Och så tar man kanske de nedersta 15% och målar det rött. Och så är resten gult i mitten. Jag tänker att det går till, det går till väst och så går det lite högre upp kanske på öskursen, så. så. Då har du ett spann i mitten mm. av Sverige. Den gula zonen som jag kallar nu Som är mm. kanske 10 000 skolor av 20 000. Nu hittar jag på lite grann, men ungefär. Mm. Som är så pass, I en region som är så pass kall om vintern att det kommer snö. Men som är så pass mm. varm att det inte är särskilt mycket snö. Att det inte är jätte, jätte, jättemycket snö hela tiden året runt. Och det gör att de som... Både den gröna zonen, de har en att det är typ normalt tillstånd för hur skolgården är. Alla lär sig, man har med sig skidlösögon, man har med sig skyddhjärn, man har med sig brötrystning. De som vill kasta snö kasta det där borta. Och alla hinna avregera sig långt innan snö där borta. Så att det är liksom lite början och sen är det fint. Och så är det bra och så är det inte några problem. För att ingen går runt och har den nivån av aggression. Liksom 152 år det finns inte. Utan liksom... Det, det, det, det går över och sen är det bra. så så kan folk leka och ha kul. Och så finns det de i den södra zonen som kanske har snö en gång var tionde år. Och då liksom vet de inte vad som händer och det försvinner in och läser in i landa. Så de är liksom som, varje gång jag har vänner från Brasilien så kommer jag över. Åh, oh, oh, det är snö! Så springer ut och kort på sig själv. Och man bara, det, det här är inte vad pratar om. Det är en slitsmärken. Eh, och så har vi de, de i den gula zonen där vi varje år har en berg, varje år har liksom världskrig Som bryter ut Så fort det kommer lite snö det spelar ingen roll hur tydlig man är Eller vilka regler man har Eller hur mycket liksom fortbildningstid vi har lagt på att bestämma Det här gäller här, så här ska vi säga så. Vi förbereder, vi blir förutmäktiga restvärdar Spelar ingen roll Det är liksom blodbad Varje år Det, den dagen har jag varit med med ja du? Nej, men jag, jag. Jag hade också lite sådär, Bambi som kastade snöbollar på varann på min skolgård. Men jag behöver inte bry mig om det, för jag, de är vuxna, tänker jag. Så länge ingen skadar sig. Hur många av dina elever kom in efter lunchkassen med blod? Nej, den enda jag! Mm, det är du. Ja, precis. Nej, men alltså, jag skulle inte möta fler, tycker jag. Man blir såhär, vad mm. behöver alla rita det för psykologer psykolog? Eller vad är problemet? Typ? Nej, de är jättefina Det är inget, inga problem med det. De är jätteskjöna. De är sådana, De har bara inte sett Då de blir som höns, De blir som kor på gosläpp. Och så liksom. Spelar det ingen roll hur mycket regler man har. För att några kommer ihåg. Några kommer inte ihåg. Det är lite för många som byts ut som nya varje år. Mm. Nej. Men det är väl jag... vad det är. Det är väl roligt att de blir glada. På ett de som så, blir glada. ja de Men det, det känns som att såhär, de flesta kommer bara till såhär, Fight! och så hinner de inte liksom avreagera sig på det för sen är det snö borta mm. ja. ja det var den som var såhär och sen ja. var det lugnt och fint och så här, unga som vet, byggde snökojor i två månader eller tre månader och sen började smätta typ inga problem Men vi kommer aldrig förbi den här första knöden nej för du, nu är det just, försvinner ju snön alldeles strax igen det är ja. ju så vi har det nej jag menar med. Med. mm Nej men jag har jag det mycket lugnare och finare. Jag har haft en sådär, eh, ja, jag har det lite lugnt och fint på jobbet förutom att jag har väldigt mycket rättning kvar som jag borde ha gjort. Det stressar ju livet ur mig. Det är väldigt mycket jag borde ha gjort för tillfället som jag inte har gjort, som jag liksom ligger efter med. Eh, och det, jag är inte van vid det riktigt, att jag ligger liksom jag, jag jagar mig själv på något sätt. Mm. Eh, men förutom det så läser vi en väldigt fin bok i årskurs 1 på gymnasiet som heter Stargate just nu mm. eh, Stargate en julberättelse av Ingvild Rishöj en norsk författare jag tror jag känner igen det eh, namnet som... men kommer inte ihåg den berätta mer mm. ja. Ja, hon, hon brukar beskrivas som en, en författare som skriver Astrid Lindgren berättelser för vuxna och då tänker jag att du förstår precis vad hon skriver för typ av berättelser. Jo. Alltså, det är ingen berättelse. Jo, men jag tror det. Jag kan ändå känna igen känslomässigt ja, absolut. Mm. Nej, men här, hon, hon skriver ju om eh, barn som är på något sätt utsatta av samhället. Hon beskriver det i någon slags sagoformen då, fast det pågår här och nu i den här verkliga världen. Hon har vissa paralleller till, hon är ju oerhört förtjust i, i Astrid Lindgren, blir väldigt tydligt. I den här boken Stargate så heter huvudpersonen Ronja till exempel- vilket är ju liksom en rolig blinkning om man känner till det så. Men, men den handlar om någonting som är så himla aktuellt egentligen som barns utsatthet och barn, alltså när civilsamhället och eh, eh, samhället i stort, alltså både liksom grannar och lärare och folk runt omkring misslyckas med att se att barn lever i utsatthet. Och så får man följa en nioårig, tioårig flicka som, som försöker navigera i en värld där hon egentligen är alldeles för liten. Hon får ta ett mycket större ansvar än vad hon egentligen borde göra. Ja. Mm. Och det är ju väldigt, alltså det är superaktuellt. Det är, som, det är man blir ju lite, det är konstigt, men det är ju lite tacksamt när Rädda barnen kommer med barnfattigdomsbarimeten. Och att vi har liksom 13 procents barnfattigdom i Sverige i, eh, numera. Det är ju helt barocka siffror, om du förstår mig. Mm. Alltså det rapporterades ju förra veckan i att, att barn, eller förskolebarn Eh, hålls hemma av sina föräldrar för föräldrarna har inte råd att köpa vinterkläder, skrevs det i Göteborgsposten om sistens. Så. Mm. Eh, och, de, och de där artiklarna har vi då läst samtidigt som vi har läst den här romanen. Men det som. Eh, och den är otroligt lätt att lättläst läst. Man, man, man läser. Det är ju som liksom en kort roman. Man läser den ganska enkelt. Eh, men man blir väldigt, väldigt berörd. Och jag har alltså varit med om att. Elever har gråtit under lektionstid av berättelsen. För att de har blivit så berörda av historien. Mm. Eh, och det ska ju mycket till att elever läser någonting som engagerar dem så. Tänker jag. På det sättet att de inför varandra blir tårögda på något sätt. Eh, det så det är en cool. väldigt fin bok. en häftig, eh, mm. upplevelse då. Får jag säga. Coolt. Ja, och det fina med den är ju att alla klarar av att läsa den. Det, du behöver inte vara en duktig läsare för att klara av att läsa den. Mm. Utan alla klarar av det. Och det är ju någonting som jag verkligen vill ha. Alltså det, är, det är så svårt att hitta böcker i årskurs alltså där, man, där alla kan lyckas är med på det? Mm -hmm. att, alltså, vi ska läsa en bok tillsammans. Det är första boken på gymnasiet och jag vill mitt enda mål med det är att alla ska få en läsupplevelse och alla ska lyckas läsa boken. Just. Det är eh, alltså att det ska vara något som är berör dem men som de också klarar av. Och det här är en perfekt Det liksom de ska ändå ske på en viss tidslinje, men jag fattar. Det är en utmaning. Ja. Kul att du har hittat en bra bok. Vi tipsar om det. Blir ingen det, Jag tänker att det, det är sådana tips som vi behöver dela med med varandra. Mm. Så det har jag gjort den här veckan och, och det har, den har spridit sig så att det är väldigt många på skilleska. Som, och gå man i ettan på skillerska Så kan jag gissa att man får läsa Stargate i år För vi är väldigt glada för den boken <laughs> Så eh, Karin, nu i början på veckan Var jag i Norrköping Har du varit i Norrköping förut? Nej, men jag har funderat på det. Du frågade mig det här om dagen och jag tror inte det. Jag tror inte många jag... människor har varit i Norrköping och det är lite tråkigt. Det är en fin stad. De har jättegulliga spårvagnar. Jag gick över genom stan med en bekant från en, en stad som inte har spårvagnar och sa, oh, oh de här spårvagnarna är mig allt Och så tänkte jag, de här spårvagnarna, <laughs> de var liksom en som går därifrån till dit. Men, men man har olika perspektiv. Det, det var fint. Mm. E, jätte. Härligt i det känns som en industristad. E, något vatten går igenom, jättefint. E, lagom så vinterligt, lagom kallt. Men det är inte därför jag var där. Jag var där för en konferens som jag tror ändå kan bli innehåll för en podd. Vi, du känner till den här för försvarskonferensen? Ja, varje år i Sälen. E, som har gjort så himla stora avtrycket få alla människor och, och, och ha åsikter om... liksom försvarsfrågor och verkligen aktualiserat det till en, en ganska stor och viktig fråga som liksom hela samhället drar åt samma håll kring. Det är inte så att polariserat mm. utan det är mer så här det är liksom en djup och komplex och seriös och professionell diskussion som präglar de frågorna. Och det tycker jag är ganska mm. intressant och det är mm. många som tycker det egentligen. Så därför har vi poppat upp liksom fler och fler orter oh, borde vi ha inom det här området. Alltså. Och då finns det mm. ett, ett nätverk som nu har jag genomfört för första gången rikskonferensen för samhälle och skola. Som är liksom en motsvarighet fast liksom kring samhällsfrågor och utbildningsfrågor. Och hur det hänger ihop. Och liksom för att ta det greppet tillsammans. SKR, TCO, Sako, Sveriges lärare. Och liksom ganska typiska åsikts. Liksom så här, vilka som finns inom skolvärlden. Men också om du tänker säga typ. Eh, MUCF, den myndigheten som har hand om liksom, ungdomars inflytande och liksom, bidrag till civilsamhället och liksom, eh, i, fria, liksom, i föreningar och liksom, skoldemokrati och skolval och sånt. Eh, mm. eh, men, så här, andra organisationer som är barn unga på olika sätt. Eh, Rädda barn och Röda korset, den sortens liksom, organisationer. Eh, Tim Bailing Foundation, sådana liksom, organisationer som, som främjar bara unga på olika sätt i samhället. Och som mm. jobbar för att stärka demokratin för, för i samhället för bara unga kan man säga. Eh, och den mm. gruppen tror jag kommer att växa och bli större och större. Jag tror det kommer liksom bli. Jag ser framförallt att det kommer bli kommer bli större och mer, mer samhällspåverkande eller så. Eh, ju mer tiden går, mm. för det var ett väldigt positivt. Liksom, utfall var ett väldigt intressant eh, upplägg. Många säger för intressanta föreläsare som pratar om hur är är idag, journalister och liksom forskare och så men också liksom eh, ett väldigt så strukturerat eh, upplägg för liksom gruppsamtal och liksom eh, och liksom erfarenhetsutbyten mellan olika organisationer som jobbar för, för demokratifrämjande liksom verksamheter och så och ehm, Ja, men jag tror att det gav ganska mycket det var väldigt spännande, jag var ju där utifrån den stiftelsen som jag jobbar med, så jag var inte där som, som lärare utan som representant för lärarstiftelsen som finansierar olika lärarprojekt inom sin egen professionsutveckling allt från att ta fram olika material till att liksom förverkliga den här kursen eller det där projektet eller det där, liksom vad det kan vara och en del av det är liksom läsfrämjande och språkfrämjande en del av det är kunskapsläder men också demokratifrämjande naturligtvis hur vi undervisar dem Liksom hela det kapitlet som finns i, i våra läroplaner och så. Eh, och det var ju så mm. på många sätt. Eh, det finns mycket fakta och forskning och så att ta och beta igenom. Som jag tänker, det är jag vill testa på dig och det som jag vill få att tänka lite kring. Men också som jag tänker att många lärare borde fundera mer på överhuvudtaget. Men jag skulle jag börja med att känna in lite dina så här, eh, första tankar och reaktioner och så. Eh, vad tänker du på mm. när du tänker liksom, eh, Skola och samhälle och demokrati Hur de tre sakerna liksom hänger ihop eh, vad, Är det en självklar kombination är det liksom, det är så, ah, Vad har det egentligen med dig att göra alltså, liksom, vad, vad är din första när Du när hör rubriken liksom? Nej, men För mig så är ju skolan Det största och bästa demokratiinstrumentet Som vi har det, alltså för mig är alltså det, det är en väldigt skillnad. Jag har ju varit, både, alltså, i både Kina och eh, Fredade Arabemiraten, alltså i Abu Dhabi, och besökt skolor så, hur de fungerar i diktatur. Ja. Och då fungerar de på ett helt annat sätt än vad skolan gör i väst, om man säger. Mm. Eh, och, det är, och rätt använt så kan ju liksom skola bli främja våra demokratiprojekt alltså man ser ett samhälle som som är värdefullt för att det är demokratiskt jag vet att demokrati är på nedgång i hela världen mm. men, men vill man främja demokratin så är det genom skolan man kan göra det så någonstans är ju det min, min, min första reaktion. Och jag, jag vet ju till exempel att 1962 års läroplan eller stora skolreform mm. som, som handlade om att, att demokratisera skolan det var ju liksom att man, man införde den här liksom nioåriga grundskolan som alla skulle vara lika för alla. Alltså alla oavsett utbildningsbakgrund eller liksom Ja, vad man hade för bakgrund mm. skulle få gå i nioårig grundskola och delta i, i liksom högstadieundervisning. Det som tidigare då hette Realskolan. Och det blev ju en jättetriumf. Alltså man gick från 30% procent av Sveriges befolkning gick 1945 Tror jag det var. Mm. I ja, 1945 så gick 30 av Sveriges befolkning i någon form av realskola eller högstadieverksamhet om man säger i skolan när de var så gamla. Mm. Eh, 1970 så går 100 procent deltar. Mm. Det och, och bara några år efteråt Så får man då delta i gymnasieskolan Alltså när alla får på lika villkor Delta i gymnasieskolan Så det är ju en sån här jätteintressant fråga tycker jag. Alltså det, På det sättet är det ju intressant Men samtidigt så satt jag ju För, av en en för att det var en kompis som Frågade mig lite om Måluppfyllelse i svensk skola Idag mm. Och då blir jag ju lite Rädd för att, i svensk för, för att jag skulle liksom leta upp då vad, hur är måluppfyllelsen på skolorna i Göteborg? Mm. Och tittar man då på till exempel en skola, Gårdstenskolan mm. i, i Gårdsten i ett mm. utanförskapsområde utanför Göteborg mm. där är måluppfyllelsen 25% Som är 25% godkänt <laughs> i alla ämnen? Är det så? Ja man har godkänt i alla ämnen Ach, då är, då, det är 25% procent som ja, har det Katastrof eh, Ja, åker man till Hammarkullen och Nytorpsskolan så är den på 30%. Frölunda skolan, eller det var någon skola i Frölunda nu kommer jag inte ihåg, mm. hade 30%. procent Och det hemska med de där skolorna man tittar och jag, nu tittade jag på 20-25 års alltså de betygen som var i våras mm. i årskurs nio. Eh, det blir ju liksom, det blir obehagligt för att det har sett ut så här år efter år efter år efter år så är det liksom hela generationer varje år är det liksom 70% i de här områdena som går ut utan fullständiga betyg som liksom ska ut i något samhälle till vad då för någonting mm. och samtidigt så var jag tvungen då att kolla på eh, någon alltså skolor i välbärgade områden mm. skolan, mina barns skola tittade jag på 98% hade de. De hade alltså 98 procents Och man blir så här, okej. Okay. Eh, alltså nära på mm. hundra. Eh, varenda unge där har liksom... Fullständiga betyg och kan få ju då valmöjligheter. Mm. Och då är det ju någonting som har hänt i våran demokratiska process. För mig blir det ju väldigt tydligt att om vi liksom 1970 hade 100 deltagande det var ett annat sätt man kunde inte vara på den tiden och sådär. Mm. men att vi idag har skolor med 25 godkända betyg i alla ämnen. Det är inte konstigt att vi har gängkriminalitet och utanförskap och hot mot demokratin. Alltså det är ju inte konstigt. Nej, det, det är det. ju inte konstigt att en sån här, sån här jäkla mäss... Det är inte konstigt att du har varit på konferens. Eller vad säger du? Liksom, det det känns ju som det behövs. Är du med? Det behövs. Den komplement inte supertydlig. Vad tänker du då? Jag tänker att folk är oroliga. Demokratin är ju fara för fan. Jag tänker att det måste vara fler än jag som tänker den tanken. Att vi behöver prata om skola och demokrati. Om det är så att vi har 25 procents måluppfyllelse. Så tänker jag. Ja, det, det, det så är det verkligen. Och sen när det gäller nationella genomsnittet så är det fortfarande så. Det, pff, jag kommer inte att den siffrorna siffran men det är 75-80 någonstans. Som jag tror är liksom det nationella snittet och jämför med det med andra länder i Europa så ligger vi i särklass högst när det kommer till ungdomar som inte liksom tar sig vidare från, från grundskolan till liksom högre utbildning eller vad man nu drar den gränsen än så länge så är gymnasiet fortfarande som du säger, frivilligt även om det i praktiken kanske inte borde vara det men, men, men det är så fortfarande och där finns det ingen bra system för den överlämningen som funkar och det man har haft liksom de här specialskådorna, de här hamna emellan, då, och det ska tas bort, och som liksom ska gå in integrerat. Och liksom, det finns olika lösningar för det, som är mer eller mindre genomtänkta. Men absolut, det är katastrof eh, dåligt att det är på det sättet. Och jag tror att det finns väldigt många liksom problemformuleringar runt det. Det finns ju argument för i nästa ska man lägga ner fem grundskolor, och då har tjänstemännen liksom använt en, en algoritm som. Politikerna har godkänt, och då landar man i fem speciella skolor vara av eh, det som är tvärsnitt. Det finns korta dagar de finns särskilda. Det är de minsta och de mest lönsamma skolorna och liksom de som man inte tror, men där och då behöver liksom fler platser för liksom populationen och liksom befolkningstest och så. Och då naturligtvis är det en av dem som hamnar i ett, ett väldigt vitt överklassområde. Och det har skapat så mycket arravalde liksom mm. som helst. Och våra lokala politiker ser då så här, Men Karl och Gård, den är piss, lägg ner den. <laughs> och det är så här, Ja, är det för att skolan är dålig eller är det för att liksom underlaget och förutsättningarna är liksom mer utmanande än vad man kan inbilla sig liksom Det kan man ha diskussion om. Men ja, absolut. Vi, vi har ett skolsystem som förut var stolta i Sverige. Och, och som, som vi fortfarande har alla enigheter att vara starta över, men som vi måste ju också se har tappat sitt kompensatoriska uppdrag. Och en stor del av det är naturligtvis eh, en ökad segregation och att skolan inte har fått liksom, förutsättningar att vara en motor för att bryta det. Utan har blivit en del av att följa det. Med, med skolval och med liksom, eh, alltså, marknadsskolor och så som jag Men eh, om, vi, om vi tar lite siffror bara för att börja allmänt i, i samhället. För, för, för, jag tror att många ser precis hur det du säger. Att man är orolig för demokratin på olika grunder. Om vi tar lite statistik. Mm. Eh, allmänt i Sverige så är eh, 95% av svenskarna eh, ser att demokrati är viktigt. Jag kommer från mm. Novus demokratirapport Och det är också intressant För när man pratar med folk om Sverige så här, Vad är det som gör Sverige bra? Vad är det som liksom, är Sverige stolta, att vi stolt? Vad är, har vi som är liksom Det här är Sverige <laughs> Du vet så Då mm. säger folk demokrati mm. Och det är en så många länder Där det är just det man, man kan prata om frihet Man kan prata om liksom eh, olika, så, Dragens kulturens personligheter personlighet eller, liksom, Vi är på det här sättet, vi ser ju så men om man rytter fram just demokrati som så här nummer ett, sitt, sitt, sitt, sitt liksom ledord det är något ganska typiskt eh, mm. och det är ju fascinerande att det är så många människor som tycker att det är en viktig sak 44% mm. av svenskar anser att demokratin är hotad 44% är en ökning från 39 Oj. året innan, så det är en ganska stor ökning mm. som ser att det finns liksom hot mot demokrati eh, i Sverige på olika sätt det är långt från alla som vet att det beror på att gårdstängsskolan har 25% av sig. Men, men, men, men det är ändå själva känslan tror jag många människor färds av. Eller liksom matas med. Mm. 35% anser att politiker försvagar demokratin. Mm. Och det kan man fundera på i en polariserad klimat där vi liksom jag tror en grej som har utvecklats i mitt huvud de senaste dagarna handlar om att liksom så här alla dessa partiledardebatter vi sänder i tv och som är i riksdagen som det ska gå på kvällstid för att vi ska kunna sälja dem på radio och tv. Jag är inte säker på att de har en upplysande effekt överhuvudtaget. Jag tror bara att de bidrar till frakt och polarisering och liksom att man belönar käbbel och bråk istället för att man belönar liksom dialog. Jag tror inte att det är ett sätt att informera, väljare inför, inför, inför äh, att det är ett val. Jag tror inte det är ett sätt att liksom att, att respektera väljarkåren jag tror bara det handlar om att så här, man är så inne i, i att liksom fightas mot varandra att de gärna vill ha det för att liksom slås mot varandra men det är ingenting som egentligen blir bättre av det det är, det är en känsla som jag har Nej eh, men det, det är den ena grejen och den andra grejen tänker jag är att vi har lite politiker som, som är politiker för att vara politiker för att det är liksom någon slags eh, karriärsväg ja är du med? Att man, man, man, får man är politiker för att, att ja, vad ska jag bli när jag blir så Jag ska bli politiker. Så var det inte förut. Man Nej. drevs av ideologi. Och det är inte tydligt idag, tycker inte jag, i den politiska eh, mångfalden eller om man tittar. Mm. Det finns liksom ingen tydlig, utan snarare är det så att alla vänder kappen efter vinden på ett helt annat sätt att ja. helt plötsligt så, så har så har man liksom åsikter som man inte har, Nej. man kan ändra liksom åsikter hundra procent på, på fem år och, för man, och man förstår ingenting det, för det spelar ingen roll vad du säger så länge du får folk som vill rösta på det kan du säga vad som helst för ingen som kommer att vara ja. ansvarig för det hade man liksom respekterat väljarkåren så man varit att där är vår ideologi, där är det vi står för det här är vi, mm. gillar du det röstar på oss, gillar du inte det vad tur att det finns sju andra partier att rösta på då. Ha så kul. Precis. <laughs> liksom så. Men precis. istället så säger man precis vad som helst för att sälja in för att få väljares röster en gång var fjärde år. Och sen så liksom skiter man fullständigt i vad det påverkar väljarna efteråt. Jaha okej okay, mm. vi brukar sappa alla klimatmål. Det var lite tråkigt. Det är ja, ingen det som liksom är... bryr sig om det. Det är ingen som tycker att det är viktigt. Idag var ett politiskt vem som bara så att vi borde avskaffa alla liksom, klimatmålen för ingen jävel ska pilla barnens köttbullar. Det läser, låter det superrimligt men också... Vad? Hade, hade du på riktigt velat ha en riktig diskussion om vart Sverige är på väg och hur vi ska liksom, ta oss fram till att blir bättre land? Hade man kanske inte släppt sådana pressmeddelanden. Jag vet inte. Eh, och det känns som att det skulle vilket parti som helst i Sverige kunna släppa. Så... Eh, faktum är att 61% tycker att in politiker inte litar på väljarna. Det är en ganska intressant fråga, en ganska intressant siffra. För jag tror att det stämmer alldeles absolut så. Det är inte som om man ser upp till väljarna som att det är en väldigt viktig grupp som ska få bestämma och vi ska liksom fullfölja deras vilja. Utan det handlar väldigt mycket om att säga hur kan vi lura dem till att hålla med oss så att vi kan få så mycket makt, så mycket pengar som vi kan. Och det handlar också om att, alltså, mm. att vara politiker idag är ett särintresse. Vet du hur många människor som är medlemmar i ett politiskt parti i Sverige Nej, men det blir färre och färre, vet jag. 230 000 personer, i ett land om 10 miljoner. Det är liksom en minoritet som är med och engagerar sig i ens på medlemsnivå i, i politik. Och det finns många strukturella problem med det. Man får inte tillräckligt med betal, man får inte tillräckligt med förutsättningar. Man utsätts för massivt hot. Liksom, så fort man ska fatta beslut som är så här, det måste vi göra- men du kommer få se jävla mycket skit så fort du sätter foten på Ica. Eller liksom gå och ser den där fotbollsmatch eller vad det är. Så, så liksom finns det inga som helst. Det är incentives eller liksom. Det är ingen grund att egentligen att offra sig på det sättet. Men faktum är nästan ingen är medlem i ett politiskt parti. Och ännu färre kan tänka sig att ta politiskt uppdrag. Och det är ett jättestort problem för demokratin. För vi vill allihopa ha politik. Eller vi vill allihopa ha liksom, demokrati. Men, men det är väldigt få som alltså tycker att det är några särskilt bra människor Som är politiker För tror att politiker är på ungefär 40% eh, Det finns ju att det finns en växande Människor som, som alltså I grunden tror jag att, Men det där är folk som luras så. Som har sagt när det kommer till medier 50% tror jag, nyhetsmedier Vinklar nyheter medvetet 50% alltså det, det leder till i förlängningen att Vi håller på att underminera Vårt samhällskontrakt Om man förstår liksom så Yeah. För att vi håller på att bli så kritiska och så luttrade och så liksom uppgivna. Att, att man landar det att så här det här är fan ingenting. Och, och, och vad som händer då är att så här, det som vi tycker är så himla viktigt att vi har en demokrati där vi står på varandra och hjälper varandra och bygger sig bra tillsammans är ingenting som kommer att klara av den, den sortens motsättning. Och om det kommer från att vi har liksom haft för dåliga politiker för länge, att vi har gått liksom 30-40 år sedan vi är den politiker som hade visioner för det landet eller i det här fallet 2025 eh, eller om det är liksom offren, eller resultatet av en lågmäld liksom påverkanskampanj från andra länder som vill destabilisera alla demokratier i Västeuropa liksom så för alla vi går i samma riktning och det är ingen slump att det är plötsligt så att kollar man i världen så är det liksom, plötsligt att har vi fler som du säger, vi har fler autokratier än vad vi har demokratier i världen om man kollar på det här Vydam-institut mm. som heter Institut i Göteborg, så släpper åliga liksom rapporter på global nivå. Mm. Det är inget slump att det är så. 72% procent av världens befolkning Nej. lever i autokrati i någon grad. Ja. Vilket är tillbaka på 1985 års nivåer. Och det är samma institut som, som har konstaterat det som du har pratat om förut. Att nästa år när de släpper sin, sin globala rapport så kommer USA för första gången inte kunna räknas som en fullvärdig demokrati. Eller ens en demokrati överhuvudtaget. Vilket är ju jävligt obagligt. Det är ju superproblematiskt. För det innebär att alla eh, globala supermakter är eh, alltså inte demokratier. Eh, mm. Och det är, <laughs> det är jävligt bekymmerande. Och då kan man tänka sig att eh, en av de som var där förresten var Jan Kärman, Han är journalisten. Som förut var chef på TV4 mm. ibland, så. Eh, som pratade om liksom eh, det här... Förändrade uppdraget för public service. Men har ju läst lite grann om det. Jag vet inte hur mycket du följer det i detalj. Men där har man varit ganska noggrann med att reglera om. Hur Sveriges Television och Sveriges Radio och eh, Utbildningsradion ska prioritera. Eh, så mm. där, liksom, En målsättning idag med den här regeringen. Är att man ska aktivt vita åtgärder för att de som inte. Känner igen sig, eller litar på, eller associerar sig med public service, ska göra det mer. Mm. Alltså de personer som är liksom de här. Om, vilka människor är det som, som blir argas på public service? Jo, men det är ju liksom Sverigdemokrater, om vi är gruppsjournalister. Men alltså den Det är färdbröder. Ja, 70-talet skulle jag ja, men, ja, men, ty, <laughs> Typ den gruppen. Alltså liksom folk som tycker att HBTQ-frågor har gått för långt. Som tycker att alla tycker att värde är ett så här intresse. Som tycker att klimatfrågor är ohock. Liksom De som tycker att det är viktigare att barnen fättar köttbullar. Än, än att liksom vi stoppar mm. världen från att brinna upp. <laughs> Eller så. För det, det tydligen är tydligen lite för Putin. Lite för det är inte för på. Det är inte lika mm. riktigt så. Eh, och, mm. och det är något djupt problematiskt i det. Eh, och, och det har mm. gått ganska fort att göra den förändringen. För det är inte som att liksom mm. så är det om, om man jämför med andra länder i världen Så är Sverige ett av de länderna som har absolut lättast Regleringar för att ändra I grundlagen Det skulle inte alls vara särskilt svårt mm. att en Omröstning ja, med jag. majoritet mm. Och sen kan man kalla ett val Och sen ska det in en till eh, omröstning Och sen så är det klart Den sortens liksom, yep. spärrar är Jämfört med andra <laughs> Västerenska demokratier Alltså naivt låga och de har diskuterat mm. att ha en, en överenskommelse mellan partier att den här andra omröstningen det skulle krävas 75%. Inte att man skulle skriva in det men om man, om man skulle komma överens med att så borde vi ha. Mm. Och då var först alla för det. <laughs> och sen kom Socialdemokraterna och sa, nej, men vänta så kan vi ta det. För det skulle innebära att i praktiken går Socialdemokraterna monopol på att förändra grund, eh, grundlagen. Som att det är helt omöjligt att han någon gång skulle kunna få 75% av en omröstning för några förslag han någonsin har. Vilket är tråkig inställning. För om, om man tror på sin politik och tror att man på riktigt gör saker som är bra för Sverige då borde det inte vara omöjligt mm. att få andra partier att hålla med en. Men om man förstår att liksom nej, vi kommer aldrig någonsin få med oss 75% på det vi vill. Då kanske man fattar att det man egentligen håller på med är sånt som demonterar Sverige. <laughs> eller så? Ja, yeah. Och då tänker jag på liksom så här, vad är rådsen för... Nu börjar det formuleras i Sverige. Eh, rörelser som typ journalister för det oberoende public service. Det säga, nätverk av människor som liksom mer och mer för att försöka, liksom, skapa någon sorts motstånd mot att liksom man ska behöva eh, alltså fördöma journalistik och fördöma sin bevakning för att passa andra människor. Sveriges Television, man hade en mm. person förut som var klimatkorrespondent. Eh, hon blev mm. van med jobbet. För det fick de inte behålla. När de omprioriterade liksom, eh, sin bevakning mm. så sa man nu tar vi upp den här frågan så ska alla bevaka klimat. <laughs> jag tror att det händer. Jämför det med eh, NRK som har eh, 13 hela tiden, så det journalister bara på röds klimatdäsk. <laughs> Eller så. Det är liksom pinsamt om man i Sverige det, inte har, har det. Ju... Mm. Ja eller hur, och, vi, alltså det, det är ju liksom, och så pratar man om att Sveriges Television är någon slags eh, liksom mm. vänsterpropagandasignal när vi vet att de bantar Sveriges Television något så so vansinnigt. Och det är, ju, det är ju inte konstigare att man har en klimatkorrespondens som man har ekonomijournalister. Eller att man har eh, kulturjournalister. <laughs> sportjournalister. Alltså allt. Det, det är klart att vi ska ha klimatjournalistik. För att det är ju inte heller så att eh, gemene man begriper allt. Alltså det är ju så att vi behöver ha journalister som har expertområden det är ju, det är ju så när man pluggar till journalistik så måste man välja liksom vilken man måste ha vissa ämnen med sig mm. och då blir man en viss typ av journalist alltså det är ju inte konstigt det är ju liksom idioti att vi inte ska ha klimatjournalister ja förlåt jag bara, det är matt eller hur? Här är man 16 i Norge 13, bara på ett ja jag tycker jag säger ju det, Norge är ett bättre land än Sverige. Men nu ska vi jag ta det det jävla det lugnt när jag kom därifrån. <laughs> men, Nu ska vi ta det lugnt men, men ja, i grunden. Ja. Ja, i alla fall. Eh, det, det är inget man ser. Man ser att det är som och fler som kan tänka sig en, att det är politiskt. Man kan se att valdeltagandet i Sverige går ner. Riksdagsvalet 2022 var 80, gick det från 87-84%. I kommunvalet gick man från 84-80%. till procent. Vilket är min min minskning i 288 av 290 kommuner eh, för att mm. liksom färre människor kan tänka sig engagera sig. Vilket är att vi ändå har en massa tomma listor i eh, massa massa lokala Inte bara i, i de här, här skumma partierna utan även i, i, i vanliga partier. Faktiskt. Så. Vilket gör att liksom, mm. representativa demokratins praktiska strukturer är inte alls är för, för givet i Sverige. Vi räknar med att liksom. Sverige är svävda så bit, jag tror många människor tänker att det är resten av världen, man ser demokratin nedmonteras, man ser hur fort det har gått i USA, det har gått ett halvår, Nej, men det har gått ett år snart, och liksom, mm. det var som att du och bara och det var inte ens motstånd, det har bara hänt, Om liksom. man ser det händer i andra länder runt omkring i världen, och man tänker så här, ja, ja, men det går upp och ner. Går ner med Sverige som är så, liksom, så himla starka i vår demokrati, och det som är så himla viktigt för oss, här kan inte det hända. Men, det, men vi ser ju journalistiken, vi ser att det pågår precis just nu. En av de som, som föreläste var han, jag eh, en journalist som fastnade i Turkiet och blev arresterad för att eh, ja. mm. under liksom, den här natansökningsperioden. Den här journalisten, han heter Joakim Medin. Eh, han var där och föreläste om, om eh, sitt arbete och hur han blev journalist och vad det var som honom och vad det var som egentligen hände när han, när han blev gripen och, och så. Det var en grej som också fascinerade mig mm. som jag var här, helt oförbart. Så man kommer ihåg när han kom hem. Man kommer ihåg att liksom, eh, han fick flyga regeringsplan och liksom Ulf som var där. och Man liksom såg det i media och det var väldigt vietat hem honom. Och liksom så. Och han blev liksom mystiskt frigiven mm. på ett sätt som man inte riktigt förstod. Men det är ändå inte riktigt så att hans liksom, han är frikänd utan han blev lite typ bara utslängd. Men processen pågår fortfarande. Ja. Så att det är frifot lite så halvt. Vet du vad det är sjuka säga, som han berättade? Ja, för hans mm. rättegång ska upp igen i januari Och då ska han liksom Då kommer nästa steg av den förhandlingen Inte någon gång sedan dess att han kom hem Har han haft någon kontakt med Eller fått någon hjälp Av någon statlig person i Sverige Han har fått skaffa sig Dang. egna advokater som som kan liksom som han själv får finansiera. Som var har röjat liksom honom rådet. tänkte så här gör så här. Rägera framåt här och här. Inte någon på är Inte någon i någon annan statlig myndighet. Har eh, någon gång liksom så här. Alltså, varit så här nu hjälper vi till med det här. Nu fixar vi det här. Här är det vi kan bistå med. Här är det vi kan hjälpa till med. Han är liksom skyldig att infinna sig. I en rättegång där han förmodligen kommer dömas i döden. <laughs> eller så. Men han får inte heller åka tillbaka till. Turkiet, för han är liksom i resten av livet. Men han borde ändå dyka upp, för om man inte gör det så ser det dåligt ut. För då ser det ut som att han flyr från rättvisan. Och hur man balanserar det, det är så här, det har hans privata advokater får fått räkna ut. Han säger ja, men förmodligen så borde vi få oss till någon sorts Att vi kan anmäla det typ, till en rättslokal i Sverige, förmodligen till tingsrätten i Stockholm sedan. Och att man får låna en rättssal där, och att den lånas ut till det turkiska rättssystemet under. De dagarna som den förhandlingen pågår. För då kan han stå på distans. Men det brukar man inte göra. För man ser att svenska rättsväsendet ska inte användas för andra länders rättssystem. Men kanske går att använda det här. Men ingen som vet. För det är ingen som kan svara på de frågorna på justitiedepartementet. För ingen har hjälpt honom. Ingen har någon kontakt. Ingen är på något sätt engagerad i det. För han bara, vad okay, var du får klara själv. Man är så himla sugen på att ta liksom lite bilder. Och så här, plocka lite PR-poäng. Och sen bara, fuck you. E och det ser också någonting om liksom hur viktigt man egentligen bryr sig om medborgare som sitter i rejält dåliga situationer för att rapportera om hur det egentligen är. Alltså hur sanningen egentligen är. Så. Snart tvärtom har mm. man ändrar till grundlagen mm. så att det att rapportera om sådant som kan vara negativt för länder som är liksom allierade. Och nu är det tekniskt sett okej allierade, allierade eftersom vi håller på med NATO och det gör de med. Eh, kan vara ett brott. Att ens, att ens förmedla jag vet, jag rapporter vet. rapportering om hur det går i den domstolen, eller vad det är för rapportering som man var där för att göra, eller liksom hur det verkligen ser ut, eller liksom hur, hur, hur man liksom <trycklig> har uh, noll respekt för, liksom, för, för rättsväsendet i Turkiet, utan hur det snarare bara är liksom ett spel för gallerierna. Allt det är superriskabel mm. journalistik som enskilda journalister kan mm. bli dömda för. <går> I Sverige. Ja, men ja, härligt bra demokrati. Nej, men det, och, det här, och det här blev ju så nu. För att vi, det var ingen som hängde med. Det är ju en jättekonstig lag som bara klubbades igenom jättefort. Fast det är en ändring i grundlagen. Ja, och det är inte så himla himlöslöst. Det är ju miflit. Ja, ja. Alltså, ja. Det är ju ja. ingen som. Det är, det är inte som att det bara någon råkar snubbla en dag, och så var det någon som lade en och som blev på det sättet. Utan liksom allting som händer. Uh, i resten av världen i den här processen som heter vi går tillbaka till liksom 1985 års nivå av, <går> av demokratisering och så påverkas även i Sverige och då finns det uh, en amerikansk organisation som heter Project Democracy som har tagit fram The Authoritarian Playbook alltså sju återkommande taktiker i hur moderna länder blir auktoritära. Lyssna på de här sju stegen och se om det känns mm. som att det är uh, något som skulle kunna hända eller pågå i Sverige. Ett, politisera oberoende institutioner Mm. Eh, media, service <gör> ni ska göra så här, gör ni inte det så får ni ner pengar. Sprida desinformation har det någon gång hänt, tror du att svenska politiker sprider desinformation eller att andra organisationer ja, det sprider det... det? Men det smög ju sig in i partiledardebattern nu när, när vad var det, Ulf Kristorsson hade googlat på Platsbanken eh, och sa att det finns 70 000 nya jobb att söka, varför söker ingen då? Uh, fast uh, Arbetsförmedlingen så, så kan du inte göra såklart <laughs> uh, uh, så det är, ja, det Och är de det så hela tiden. bästa sändning utan att de liksom så det med är en narrativ mm. som funkar som, som är destabiliserad liksom, tron på samhällskontraktet nummer tre, stärka mm. exekutiv makt, försvaga maktdelning vi ser inte det så himla tydligt i Sverige än men vi ser liksom, vilka det som ska bestämma publicitets framåt. Jo, men det är liksom politiker som ska förvälja inriktning. Så vilka som ska sitta med och göra mm. det. Och det, där finns det mycket väl steg framåt. Där man skulle kunna tänka sig att det är på det sättet. Att tysta kritik mm. och opposition. Jättetydligt exempel. Att förbjuda journalister att rapportera om, om liksom sånt man vet är sant. Marginalisera mm. sårbara grupper. Det är en process som har pågått i, i hela västvärlden och framförallt också i Sverige i... Ja men i här i alla fall sedan 2015 och liksom den massiva eh, strömningen av flyktingar som kom tillfälligt till Sverige från Syrien där man liksom mm. har gjort allting för att här, det är fel. Det är klart att det är deras fel att samhället är som det är. Att vi har liksom ett kapitalistiskt system som gör de rika, superrika och som gör att fattiga inte alls har liksom, en möjlighet att klara sig lika bra som det gjorde förut. Det måste ju vara mm. deras fel, <laughs> eller hur? <laughs> eller liksom transors fel, eller hbtq-människors fel, eller liksom fel, eller mm. vad det nu kan vara. Det finns alla grupper så. Man valprocesser. Mm. Det ser vi inte så mycket i Sverige än. Vi har en ganska stark eh, tradition av att ha de varnar vi har. Men faktum är att valmyndighetens budget skärs med kniv. Och det är helt mm. omöjligt att tänka att man skulle kunna ha samma nivå av säkra liksom, val Eh, lokaler och liksom erbjuda samma möjlighet till förtidsröstning och poströstning runt om i Sverige utan att det får kosta vad det faktiskt behöver kosta så mm. även om inte vi har politiker som säger att vi ska förbjuda se, poströstning eller liksom att vi ska inte räkna röster som kommer in efter att liksom dagarna varit eller så vilket man kan se exempelvis i USA så har vi absolut politiker som jobbar för att ta sådana steg eller så Uppmuntra eller, mm. under nummer då, uppmuntra eller tolerera politiskt våld. Det har vi ju inte i Sverige. Eh, inte så Nej. högt ut i alla fall. Men vi har ju liksom partifinansierade kanaler som, som sprider amerikala på med med. så Mycket av det hatet som mm. kommer att vara var orkestrerat från eh, Sverigedemokraterna så Mm. Det är inte alls omöjligt att tänka att liksom, mycket av det hatet som sprids mot Framförallt lokalpolitiker och så är eh, liknande eh, mm. så. så vi behöver vara jävligt uppmärksamma Om vi nu tycker att demokrati är så himla viktig Så behöver vi vara väldigt, väldigt uppmärksamma på hur det är även i Sverige Och här tror jag att det är värt för oss som är lärare Att tänka efter så här, men vad, vad har vi närmast oss Och det är ju det demokratiuppdraget som mm. vi gör i skolan Kapitel 1 i läroplanen som man ofta det ska vi ska heta eller hoppa över för att komma till kapitel 2.2 och kunskapskraven och liksom checklistan. Ja, men jag, jag tror att om du är lärare i Sverige så läser man kunskapskraven minst tio gånger som man ofta som man läser kapitel 1. Gud, jag, alltså mer, mer, mer, mer. Alltså jag, man läser kapitel 1 ibland och så tänker man bara att det är där värdegrunden står och så tar man den för given och så glömmer man bort saker som står mm. som är liksom nödvändiga. Jag, jag vet ju att det första som hände när Sverigedemokraterna kom, till, eh, sat, kom in i riksdagen. Mm. Den, I princip den första motionen som las var ju att förändra den... den det är kapitlet i läroplanen. där man då ville ha diskrimineringsgrund också på politisk åsikt vilket liksom då blir att lärare då så som det står där att lärare ska främja och värna om alla elevers rätt att uttrycka sin religiositet och sin och sexualitet och så mm. och politiska åsikt skulle det stå då tyckte Jomshoff som då Mm. Det betyder ju att jag skulle i princip då behöva som lärare behöva liksom, försvara elevers nazism istället för motverka elevers nazism. Eller hur? Och det där tror jag är ett försök ett tidigt försök men någonting som man måste vara helt beredd på. Vi ska inte utsöka det först, ja. men man måste tänka att det är absolut en realitet att vi skulle kunna få politiska förslag som går igenom utan att någon ser emot som, som radikalt förändrar innebörden av det demokratiutdraget som vi har mm. <hör> eh, det är det ena i framtiden som vi behöver se för att vi behöver tänka att liksom, mm. det här är någonting som vi behöver liksom, passa oss för, Den andra är en grej som kommer smygande med liksom, de dysfunktioner som kommer i samhället och den liksom, demonteringen som sker av det samhällskontraktet vi har och så det är att liksom undervisningen om saker som har varit självklara, alla allastika värde att vi ska liksom leva klimatsmart, att vi ska leva liksom eh, hållbart, att vi ska liksom respektera varandra, att vi ska hjälpa varandra att liksom det, de värderingarna som är ut svenskt är allt mm. mer kontroversiella. Det är det som man är mm. också är beredd på att liksom föräldrar kan vara kritiska eller liksom hatfulla eller liksom problematiska att elever kan vara liksom såhär, nej jag köper inte det, jag accepterar inte det och att vi på sikt kommer behöva utveckla undervisningsmetoder mm. lite som typ här. Du vet, hur man undervisar, hur undervisar man elever som är nazistiska? Det finns ju liksom forskning på det. Det finns ju metod och material för det. Hur man bemöter elevgrupper som är liksom så. Som inte handlar om att säga Nej, du har fel! Utan liksom som är mer handlar <laughs> om att säga, Jaha, intressant, vart har du fått det ifrån? Kan du kan du berätta för mig? Kan du visa hur, hur, hur kan jag kan veta mm. att det här stämmer? Om du försöker övertyga mig, liksom, visa mig. Vad, hur kan jag tänka? Mm. Om jag skulle vara intresserad av att tänka, testa den tanken Hur kan jag veta om det stämmer eller inte? Och liksom, du vet, utmana på den vägen och försöka liksom, hur man liksom av unga personer, framförallt unga killar, men framförallt unga personer. Mer och mer behöver vi ha, mm. tror jag, den sortens metodiker även för hur man undervisar om du vet typ allas lika världar. <går> eller liksom, eh, så. så. att vi verkligen får med oss alla mm. grupper så att vi inte blir en del av det som polariserar utan att vi blir en del av det som församlar folk. Och det där är jätteproblematiskt för att vi har ett samhälle som är väldigt, väldigt, väldigt uppdelat och skolan känns inte som att vi liksom hjälper till med det. Utan snarare är det det förfallet. Mm. Och där tror jag, liksom, grejen som jag verkligen att så här, det kommer inte vara en utländsk makt som en dag tar över Sverige och skriver om vår läroplan. Det är inte det som är det mest troliga, utan det tror att vi har politiker <skratt> inifrån som kommer att säga: Nu ska vi ha det här. Och då, då sitter vi i skiten på ett sätt som är så här Jag tror många lärare skulle vara som: Nej, då kan inte jag inte vara med. Och, och det har varit jättetråkigt. Utifrån att vi har inte har massa, massa, massa lärare över i det här landet. Så det inte Men också utifrån att det är liksom otroligt kompetenta människor. Så det jag ser framför mig är så här, hur, hur kan man stärka lärare att vara så säkra och så trygga i sitt demokratiuppdrag? Att, eller hur kan vi stärka varandra? Att vi dels vet att så här, det här är det vi behöver jobba med. Och så här gör man det på ett sätt som bidrar till att det blir bättre. Men också så här, hur, vad gör man om det en dag... Kapitel 1 skulle tas bort imorgon. Var hittar vi grunden för att ändå driva en undervisning som vi vet är rätt? Liksom? För ja, vi är tjänster, men vi satt och genomföra, men det är också så att vi är människor som, som liksom i vår yrkesheder inte kan försöka saker som, som att liksom undervisa om demokrati. Eller så. Det finns inte. Vi kan inte liksom säga såhär okej, okay, då gör vi upp det. Då går jag till skolan och bara pratar om liksom periodiska tabeller och så får det vara bra. Det, det är inte förenligt med liksom att ta det uppdraget som vi behöver. Men jävlar vad det kräver mobilisering och vad det kräver liksom, eh, på riktigt att vara förberedda för. Att om den händer, ja, men det sker händer... Ja, men det kräver ju också att vi tänker efter, tänker jag. För att, för att någonstans, om vi nu demokratiskt väljer att parti som eh, att vi demokratiskt väljer en, eh, en sammansättning av partier som väljer att ta bort kapitel 1. Och ersätta det med absolut ingenting Utan med fascism mm. Är ju det du föreslår egentligen Att man ersätter det med, mm. med Någon form av icke-demokratiska värden Helt enkelt Alltså att vi går tillbaka till Eller skit typ, i värderingarna lär... Föräldrar ska ansvara ja. för värderingar Skolan ska inte hålla på med det vi har, vi har, Karin har du hört att det är med typ, skolor i Göteborg Som är 25% måluppfyllelse Vi har inte tid för något annat än matematik Svenska och engelska undervisa. Precis så. Ja Ja, men jag fattar, jag fattar. Eh, nej men då, och att man då ska ta bort hela både värderings- och demokratiuppdraget. Eh, någonstans så ligger ju det i också. alltså Där har vi ju någonstans att, där måste vi ju sätta ner. Vi måste ju vär vi måste vara väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt på vår på vår vakt. För att någonstans så är det ju så att. Jag kan se hur den svängen kan komma. Jag kan se hur det blir plötsligt logiskt. Och att liksom man kallar demokrati för flum. Och så blir det liksom och så är vi där. Men är jag då demokrat om jag vägrar göra det vi demokratiskt har kommit överens om. Alltså om vi demokratiskt har kommit överens om att inte undervisa om demokrati. Nej men då är vi ju fascister. Så då går det att göra motstånd. Jag Just tänker det. absolut att det Aj, är det, men, men jag tänker också att här, om, om det är samma helt plötsligt inför för förbjudna ord som inte får finnas i klassrum, vi ska bli liksom i Ryssland på riktigt och liksom ha ett ämne som är så här: mm. Putin eh, Kolla på Putin är ämnet. Om typ. <laughs> alltså, ja, nu ska gå hela den vägen, fine, <laughs> absolut. Men, men jag tänker ah. att det finns också sätt att, att praktisera demokrati i vår verksamhet, mm. i vår, liksom, hur vi undervisar. Att mm. hela tiden ta med mm. elever i, i, i medbestammade roller att träna dem till mm. att de är och fatta beslut utifrån vad de själva tycker. Och inte utifrån vad liksom lärare säger. Att besämma sig för att liksom, i med i, i måndags med den här konferensen med en jättegrupp intressanta människor. Politiker, forskare och, så, och en 16-årig tjej som är där som inbjuder en liksom kvällsgäst. Men som också är poet. och var därför framföra sin här, spoken word poesi. Som hade vunnit en mm. tävling som heter Or Ortens bästa poet. 24. Mm. Eh, hon det är Liana köping om man vill köpa det eh, Super super eh, kraftfull superintressant super eh, så blir ser går förstår på gymnasiet eh, valt en specifik gymnasieskola där han går liksom ekonomi men är super estetisk, liksom, super kreativ eh, skriver låtar skriver musik skriver poesi eh, och jag har jättedjup medvetna tankar om liksom, hur hon ska framföra sina grejer och hur de gör och hur de riktar liksom Eh, varje gång framför en diktor riktande till en viss del av publiken som hon läser av där borta sitter föräldrar, de kanske tänker så här där borta sitter ungdomar, de behöver motiveras på det här sättet och det ska liksom alltid finnas ett allvar ett budskap, men det ska alltid finnas en känsla av hoppfullhet i slutet, för det är så hon vill ha att det ska vara liksom för att inte så jätte, jätte, jättemedveten jätte en superklar lysande person som har sett det här kommer liksom det, i, i, i lång, lång tid framöver kommer man liksom så här hennes sikter eh, och, och så man pratar om eh, sin skola, hur, hur jävla bra den trivs där, hur det är så himla fint, hur, hur, hur, hur nu den var. Och så sätter jag med en annan lärare som frågar frågan så här, okay, men vad är det som gör att det, just den skolan är så bra, varför valde du just den? Nej, men vi var runt på nu så vi var runt och kollade lite grann och jag fick en så bra känsla av lärarna på den skolan. Jaha, men spännande, vad, vad var det med det då? Nej, men alltså, de har så himla roligt tillsammans, och de trivs så himla bra ihop, och de bjuder in oss i den stämningen. Att man blir liksom glad av att komma till skolan. Alla blir glada av att komma till skolan varje dag. Det blir så bra sammanhållning för att lärarna på den skolan jobbar verkligen med att alla ska känna sig sedda och känna sig respekterade och känna sig liksom viktiga på sitt sätt. Mm. Precis som man har exakt om vården formulerade den och 16-åriga här, tjejen. Det här, det, det här är liksom the playbook. Exakt mallen för hur vi driver skolor som är demokratiska i liksom varje andetag av hur vi gör skola. Är med? Det, vi behöver inte ha liksom läroplaner som i ord behöver vi ha. Men skulle de ändå förbjuda oss att säga ni får inte längre prata om jämställdhet eller jämlikhet eller liksom klimatkris eller ni får inte längre nämna de här orden för att vi gillar inte dem. Så skulle de fortfarande kunna liksom driva en jävligt demokratisk skola. Mycket, mycket mer än den vi har nu. Om vi bestämde oss för att säga, de här värderingarna ska vi möta varenda människa med. Och ingen kommer någonsin kunna säga emot mm. det. Ingen kommer någonsin säga så här. Ah, ni är lite för trevliga, ni är lite för snälla, ni är lite för liksom, härlig stämning här borta. Va? Även om det går rakt emot liksom, politiker som inte vill att elever ska ha ett inflytande för de ska bara sitta ner och ha käft och skärpa sig för att det är det som är lösningen på problemen. Så vet vi att det inte är så undervisning bedrivs och ingen kan stoppa oss Men... från att göra det som vi vet är det. Ja men samtidigt så finns det ju, alltså jag tänker ju att jag skulle vilja då, eh, för det finns ju en rörelse också bland lärare att elevdemokrati är skit. Att jag orkar inte, eleverna ska inte bestämma. Det finns ju en sån rörelse. Eller det är samma människor som också säger så, jag orkar inte bry mig om att liksom bygga relationer till de här eleverna för jag ska bara ha dem en kurs, jag ska bara ha dem en termin, inte värt det. Jag kan ja. knappt namnen på dem, jag behöver inte liksom. Nej, nej, jag, jag förstår det. Ja. Väl. Och det är det som är så intressant. Ja, Vi pratar om liksom läraruppdraget, vill... vi pratar om det relationella, vi pratar om liksom sidouppdrag. För att vi är så himla fokuserade på kunskapsuppdraget och kunskapsförmedlingen. För det är den rörelsen som skolan har haft de senaste 15 åren. Att vi måste liksom höja målet. Men det är produktion. det jag menar. Mm. Men det är precis det jag menar. Jag menar att, att i det samma andetag när vi säger att vi inte tycker att elevinflytande borde vara en grej, mm. när politiker säger det, då borde någonstans i lärarhjärnan borde det ringa en klocka och säga, fast vänta lite nu, vi tycker ju inte om fascism. Det borde ju vara någonstans, Det är en självklarhet. Att vi ens har det som en diskussion. Sen ska vi inte ha föräldrar som, som bestämmer eh, allt om sina barn i skolan. För det funkar inte. Jag hade någon förälder som sa att ja, mitt barn vill inte göra det där. Eh, det, proven på det sättet i den. Nej men det, det är ju, vilja är ju kanske inte, kan inte. Men vad vill är ju en någonting annat, då får vi väl hitta ett sätt att vilja då liksom mm. Mm. Eh, och du behöver inte riva upp eh, himmel och jord för det, eller mitt barn har inte fått en tillräckligt bra matris så att mitt barn inte fick högsta betyg i dina ämnen dumma dig, den typen av, av föräldra, tjafs är ju en sak, men jag menar det är ju någonting som man kan det, det får vi ju ändå leva med det får vi liksom ta i förhållande till att eh, elever måste ha inflytande på sin vardag. Mm. Eh, och kunna säga till mig att Karin, vi kan inte ha provvecka 48 när vi samtidigt har en historieredovisning på halva kursen. Det går inte, vi dör då. Som de sa till mig idag. Mm. Och då, då förlängde jag deras kurs fram till vecka tre och, så gick det, och då var alla glada. Så de fick tre extra lektioner. Eh, och det valde de själva. Det var demokrati. Ja, ja visst. Och, men det kan också vara, det skulle också kunna vara något som du bestämmer. Du känner så här kommer inte jag få några bra Ja. Jag kommer inte få, få liksom rättvisa Nej. siffror. Jag väljer att göra så här och så här. Och det kan vara att de får ge input. Och det kan vara medbestämmande också. Jag, jag tycker att det är jätteviktigt mm. att vi, vi tar den fajten. Men jag tycker också att det är viktigt att vi ser det. Mm. När vi pratar om liksom, tid för det relationella. Eller liksom hur, vad vi fokuserar på. Så behöver vi se att mm. liksom, det har varit jättebra för svensk mål och för svensk skola såklart. Att vi har höjt liksom, förväntningarna och kunskapskraven. Jag tror att ungdomar ja. idag kan mycket, mycket mer än några ungdomar någonsin har kunnat förut. För att skolan har, är mycket mm. mer avancerad och komplex. Och det är bra för att samhället är mer avancerad och komplex. Men varje gång vi lägger mm. in mer mattetimmar, mer idrottstimmar, mer kunskapskrav i svenska. Mer liksom, så, så tar vi bort fokus från någonting annat. Och mycket av den här praktiska demokratiundervisningen som sker i skolor hela tiden, den sker inte schemalagt. Den sker inte så här aha det är SO-läraren som våren i sjuan pratar om styrelseskick. Det är inte det som är liksom den viktiga demokratiundervisningen utan det är det som sker när man lägger en planerad lektion åt sidan. Och säger, okej okay, men nu pratar vi om det här. För att det här är det som händer just nu. Mm. Nu pratar vi om varför vi har såna här regler eller liksom nu pratar vi om... Om, om den här grejen som sprids här på internet eller som ni, ni har liksom sett på nyheterna eller som, som vad det nu kan vara att man liksom tar sig tid för att undervisa om saker som pågår runt omkring, det är en så otroligt mm. stor del av någonting som faktiskt har ett värde och som inte mm. som inte kan se att det där får någon annan tala, det där får föräldrar tala, det där får komma sen för jag har liksom ett kunskapskrav och ett kursinnehåll som jag ska liksom ta alla förbi det är, mm. jag, jag tror att vi har varit medskyldiga faktiskt att montera en del, ner en del av Gud, ja. förmåga att, att vara demokratifrämjande genom att <laughs> genom att eh, eh, fokusera för mycket på enkel kunskap och för lite på liksom Eh, värderingar eller på liksom komplex förståelse av hur samhället fungerar och samhället är och så. Och det är en del av hur hela samhället är. Sverige är ett av de mest individualistiska samhällena i världen. Eh, mm. Och det är inte nödvändigtvis någonting att bara vara stolt över. Eh, så. Det finns skolsystem där man liksom har som en del av att få ta studenten att man ska ha gjort ett visst antal volontärtimmar. Det finns skolsystem där man liksom har efter skolan klubbar på hela vägen upp till gymnasienivå där man liksom kan engagera sig i liksom, eh, idrottsföreningar eller liksom i fritidsföreningar och så. Man ser att i Sverige idag så är det allt färre mm. ungdomar som är medlemmar i en rörelse eller i en organisation. Mm. Så. Det är en minskande andel som är hur mycket mindre som helst än vad de var förut. Jag kommer inte ihåg de exakta mm. men liksom, det faller som en sten. Och det är något problematiskt. För liksom allting vi gör allting vi vuxna gör idag är Karriär och arbetsliv och saker som fämjar vår karriär och vårt arbetsliv. Och sen kommer man att och laddar om. Man har lite familjetid och så, men det är, mm. liksom, det är alltid en konkurrens mot liksom, karriären. Du har ingen fritid som mm. är liksom, för rekreation och för avkoppling i vardagen. Det ingår inte i vuxna människors liv. Och liksom, du på att lära ungdomar <laughs> att ta våra sätt att leva. Istället för att tänka så här, hur var det när vi växte upp och vad har vi för möjligheter som inte finns idag. Eller hur, och att vi ska chilla lite och ta det lite lugnt och eh, njuta. Och, och jag också, det här att, att grejen är den att jag tror att en stor del i, i att vi liksom skyndar också är att vi tar demokratin för givet. Jag, jag hörde på eh, alltså jag, det finns ju någonting som handlar om det här att, att modella och förklara och uppfostra demokrater. Människan föds inte demokrat. Det är någonting vi har kommit på. Att det är det bästa sättet. Mm. Vi är inte demokrater från början. Det är inte så att mm. vi bara ut och bara wow, alla människors lika värden. För vi har liksom inte... Det var ju inte så ända fram... Det, det, det, det var ju på 1800-talet vi började prata om så. Och i Sverige så blev vi inte lika mycket värda från 1921. Och det är fortfarande en konstruktion. För vi är uppenbart inte lika mycket värda. för Vi har inte likvärdighet på alla poster eh, ens än idag. Även om vi har en röst, en person. Eller hur? Eh, och skulle och en regering komma till makt där... och säga att vi ska ha 50% män och kvinnor eller vi ska ha en representation som motsvarar liksom Sveriges etniska bakgrunder och så. Sen har det varit så jävla... Yeah, blah, blah, blah. Ja, och fruktansvärt eh, eh, kontroversiellt eh, så att, att alla människor är lika mycket värde är ju en konstruktion som vi liksom inte och det här måste vi ju någonstans ha med oss och, och någonstans så, så är det en väldigt viktig tanke, tänker jag och att om vi inte förstår att skolan är vårt största och bästa verktyg att faktiskt uppfostra demokrater då vet inte jag riktigt vad vi ska hålla på med i fortsättningen. Ja, men det är inte så, faktiskt. Det är ingen ljuspunkt. Men mm. Det är något som många av de här som är varit med områden och Ja, Jag måste avsluta med en ljuspunkt. Jag vet inte. Jag är inte så sugen på det. Nej. Jag är helt okej okay med att Nej. vi borde stanna upp och vila i, i, mm. i, i liksom en känsla, i en insikt. Jag har lyssnat på en jätteintressant artikel från New York Times för ett tag sedan om en... Eh, någon sorts psykolog Som pratade om såhär, vad gör internet med oss eh, Och en mm. av de mest såhär, Grundläggande grejerna Menade hon då Var att liksom, mm. vi är hela tiden sitter och scrollar Och dumskrollar och går för flöden Och gärna så varnar vi snabba impulser Att när vi väl möter en känsla i livet Så är vi liksom tränat Att göra någonting åt det Vi agerar förbi Vi byter ner till enkel sak Och så liksom går vi vidare det är alldeles att vi stannar upp i en känsla som jag säger, det här känner jag just nu. Det här är det jag är just nu. Och även när vi pratar om saker som hälsa, man kan kolla på här, skärmtid och så. Då är det liksom första knappen radera det här med apparna. Lägg skärmtid, lägg lås. Ingenting att säga här är ett problem. Okej, då stannar jag och är i det och funderar på det och liksom pausar i det. Och så tänker jag efter, okej okay, men hur är det, känns det här då? <laughs> liksom, vi har, vi haft, vi, den var en del av att vara människa förut som vi i allt mindre utsträckning liksom erfarar allt från depressioner till liksom känslor mm. som är jobbiga till känslor som är positiva om man bara stannar på är i en känsla Det är ingenting vi är så vi kanske kollektivt ska ta djupsuck och känna att ja, vi är i en situation där vi ett, tycker att demokrati är väldigt viktigt två, har alla förutsättningar att förlora den för att vi tar den för givet Eh, tre, skolan har en mm. specifik roll som än så länge eh, är otad men som mycket väl skulle kunna liksom demonteras ner till att bli något helt annat än, än vad den menar att vara eller vad vi tänker att den ska vara. Och att vi behöver fundera på det. Vi behöver se det mm. och bara se eh, bra nog till att börja med. Det ja, vet vi du behöver... den här giverilagen som folk demonstrerade för? Vet du hur det slutade? Ja. Alla ska ange utom vi. Eh, chefer hamnar på. Rektorer. Eh, på denna någon ligger liksom de, alla de kraven. Så allting som att, att lärare ska ange. Mm. Liksom, Va? Va? Så, ja, det är det som det Men handlar du, på. Ska precis, ange? Precis, precis, precis. En nivå över. Apropå liksom så här smygförändringar som hela tiden här, Demonstrationer och politiker säger stopp, stopp, stopp, vi backar, vi går tillbaka, vi går tillbaka, vi går tillbaka. Det ligger på rektorsnivå att ange om man har personer som vistas i skolan som inte ska liksom vara i skolan. Och då kan du fundera på sig, vart finns de systemen, vart finns de listerna? Det är inte enskilda lärare som sitter och administrerar. Det är liksom administrationen på skolnivå. Sen finns det rektorer som liksom begår civilmotstånd och liksom vi och som inte liksom rapporterar och som ser till att det finns som, Men att vi i slutändan landar i ett system som var 99% exakt det som var det värsta som hade kunnat hända. Men media slutade rapportera efter demonstrationer. Politikerna drar tillbaka. Punkt. Fundera på det. Jag är målös och behöver ta en paus känner jag. Det var det jävligaste jag har hört. Jag var helt säker på att. Ja. Jag trodde de var trygga i skolan. Hur nope. Fan var sorgligt. Det är. Vi stannar upp med den känslan. Och så hörs vi nästa vecka. Tills dess.